Уже ж ти не бачиш нічого, уже тебе наче взято із цього світу. Так до чого ж тобі вертатись до гріхів людських? Умудрив Господь твою сліпоту, то співай же добрим людям, не прогнівляючи Господа, так співай, щоб чоловік на добре, а не на зле почувався. Бгатці, сказав Черевань, От я почуваюсь на добре. Ходімо лише до хати, там нам дадуть таких вареників, що всяке горе на душі одлигне. Годі вже вам гуторити про свої смутки. Я радуюсь, що Господь послав мені таких гостей, а ви тільки охаєте, настовгнете. Не засмучайте моєї гостини. Забудьте про свої гіркі думи, хоч на сьогоднішній вечір. Так, говорячи, устав, да й повів своїх госей до хати. Шрам ішов за ним, хитаючи понуро головою. Василь невольник голосно журився, на його гледючи. Божий чоловік ясен був на виду, мов душа його жила не на землі, а на небі. Заглянув черевань у пекарню. «Е, каже». «Да все ж ти мені жениха привіз, пане Бгате!» А в пекарні давно вже сидів Петро Шраменко, розмовляючи з Череванихою і з її дочкою Лесею. «Бач, як у них весело, не так, як у нас! Ще бачуть наче горобці! Що то за милий вік молодецький! Веди ж Василю гостею світлицю, а я поздоровкаюсь!»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 а на тих полицях – срібні, золоті, кришталеві кубки, коновки, пляшки, таці і всяка посудина, що то на війні поздобувано. Як палили козаки шляхецькі двори і княжеські замки, то все те мішками виносили. Так то Бог тоді погодив козацтву, що...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 Висять і їх шаблі, пищалі, під сріблом старосвітські сагайдаки, татарські, шиті золотом ронди, німецькі гаркебузи, сталеві сорочки, шапки, сисюрки. Все вкриє тебе залізною сіткою, і ніяка шабля не візьме. Отже, ніщо тіє не оборонило ляхів і недоляшків допекли козакам і поспільству до самого серця. Та от тепер і тії луки, і тії шаблі, і вся та зброя сіяє не в одного череваня в світлиці і веселить козацькі очі. Тільки ж Петру, шрамовому синові, здалося найкраще у пекарні, хоч там не було ні шабель, ні сагайдаків, а тільки самі квітки та запашні зілля за образами і поза сволоком, а на столі лежав ясний да високий хліб. Так Леся ж усе скрашала собою, так що вже справді годилось би сказати, у хаті в неї, як у віночку, хліб випечений, як сонце, сама сидить, як квіточка. І розговорився з нею Петро, як брат із сестрою. А сама Череваниха була пані ввічлива, знала, як до кого з речами обернутись. Так моєму козакові лучшої компанії було й не треба. Тут би він і засів на увесь вечір, дивлячись на чорні дівоцькі брови, да нашиті рукава.